Ezan behar dudana da, horrein egun batzuk jakin genuela, bere osasuna okerrera egina zegoela. Eta Rafa diez eta diok aukere izan genuen, guaxapaten bidez anima bidaltzeko. Zer esateko, michel izan duda, abertzale bat, euskaldun bat, sindikalista, laboraria, bakegilea, errigilea. Eta beraz, bueno, gure eskerrona, besterik ez dakagu emateko, berak egindako lan ez. Gure ustez eh, alako pertsona importante bat joan zaigu Euskal Herriko historian, eta guk eskerronez eta eskerrona besterik zakagu emateko. Bide batez eh, gure dolumineak bere sendi eta familiari eta, bueno, abertzalego guztiariz. Euskal Herrian eh, berak badu, bere tokitxoa, historian, gure eskerrik beroena gugan jarraituko du.